Du er på TV, Tommy Ja så. oss velkommen Velkommen Takk Til deg Takk til deg Til meg Og til han og Han eller ho Han, de ja. <laughs> ja Velkommen Skal de være Alle sammen Du er for kjøler her nå mm. Veldig oh. Starta en ny livsstil. Ja Sunt kosthold mm. Oi Det er for sånn at Liten liten lite, lite Det er no. ikke um, Alt liten borte Fælt Alt liten liten vi begynner på nytt Teknisk Neida, det går bra Ja, Neida. vi begynner Vi begynner aldri på nytt Det er et feilskjære ikke... Det tenker oss <laughs> Nei Det gjør det ikke Nei, Nei eh, Hoppet på en bølge av sunnhet mm. Det innebærer litt løping Utover den vanlige fotballtreningen jeg har mm. så det, For det er jo underholdning, nesten Ja, det vil noen si Nå. Løbing for mig er løbing. <laughs> ja, ok. Ja. Men det, altså, jeg er ikke smartere enn det, jeg selv med den guldrotende fiskestangen, eller hva det heter. Det er korrekt. Så, rull ball. Det er, jo, det er jo blitt meg fortalt, i hvert fall, at det er, det er god underholdning i å male en bowlingkule i fotballmønster, og så rulle den forbi en pub eh, sen, ja. sen kveld. Ja, det har vel blitt spilt en reklame på det, ja. som gikk på fjernsyn. Jeg trodde det var bare en sånn brillereklame. Ja, det, vel, det er det. En, det er sant ja. uh, Poenget ble veldig samme Han sparket til jeg i Bologen Kul Og gjør det samme med meg Og jeg sparket like mye så. Har du gjort det noen gang? Uh, sparket noe hardt nå? Ja, det har du nok gjort <laughs> Men, uh, Nei, jeg har ikke blitt utsatt for en sånn, uh, Practical joke Prank? Er, uh, um, nei, jeg tror ikke det Nei, nei. <laughs> nei Jeg tenkte på det nå, nå Men prank og practical joke tror jeg ikke er Noen sånn ordlige sammenhenger særlig Litt, kanskje. Si. Altså ja. Det betyr samme ting, nesten. Det det. Men ellers så. er det jo støndig bra til. til ellers, så er det jo, det. ellers er det jo greit. Jeg vil jo igjen takke produsenten O3-vin. Ja. De gjør mye på mm. verden. Sør-audio. Sør-audio. Jeg vil ikke helt slippe O3-vin enda. Nei, for... ta, ta, ta det et parter du også. Og så lener jeg meg godt tilbake, og så kan du ta et parter om O3-vin. Ja, for, for tror mange kjenner sig inn i den hvor godt det er å ikke måtte bruke åtrevin. Fordi hvis du først har begynt på det kjøret, så er det et stykke... Det en lang reise vekk igjen derfra. Ja. For uh, før så ble man nu tett i nesa av sikkert den sykdommen du hadde, mm -hmm. eller altså den tilstanden du var i. Ja. Og så uh, smører du innsiden av nesa din med litt åtrevin. Mm -hmm. Og så är det jo... Det er jo som en... Uh, det er jo som en tunnel ja. uh, En sånn firefeltstunnel Som å stige inn i Paris. Ja, det er så godt å få puste Og så, uh, så som, som i en uh, Vet ikke du har sett på Star Wars uh, Hvor at de er i Ikke, ikke til Feserlug der <laughs> Jeg har ikke sett Star Wars, beklager uh, Til du som har sett Star Wars Det er en, en scene i en, i en av filmene Hvor at de gjemmer sig i en sånn søppelavdeling <laughs> för det är på det är i världsrummet. Jag måste säga att alltså, ja. Eh, det är världsrummet så är det det har snikits embord en annan boss sitt sitt skepp. Ja, så. Och så som alla ansvariga eh, ingenjörer på den tiden så hade man också lagt in i planeringsfasen en söppelsakt. i i detta här romskeppet. Det måste de ni ha. Ja, men det det gick att töd för är det att då kan ju de gode kräkters snike sig in. Eller Aha. gjemme sig eller i hvert fall få unngå å bli oppdaget, da. Ved å gå in i en sånn søppelsakt. Det är jo bra. Men, øh, men det som blir litt vanskelig å snikke seg inn der, eller oppholdet blir litt øh, krevende, mm. fordi at veggene nærmer seg hverandre fort. Oi. Både tak og vegger øh, skal <laughs> møtes. Og, og sånn føler jeg det skjer med, med nesa mi. Ah. Når, øh, når det har gått för mange timer siden siste dose mot rivien, Bagdelen med dette her er jo det at det fortsetter å du har blitt kvitt Ja, stand, ja, ja jeg. Jeg, jeg kan jo være friskere enn ska vi se Holdt jeg på å si, for eksempel där eller ja, Han er jo frisk altså, Marit Bjørgen frisk, frisk. Altså, Langresløper generelt er jo Friske folk, noe litt asma da Tror jeg de får Ja, og, og Marit Bjørgen hört? er jo gravid Det må ikke du bli Det, <laughs> det, det er jo ikke en sykdom Nei <laughs> Nei, det er, Nei, da, det er på det då dubblé du, du jo, kan nog kallar bli smittad. <laughs> blir infekterad kanske. Infekterad. Nej, nej. Infekterad. Ja. Oavsett att eh uh, ja. ja, så Otrivin uh, bra med en gang Vanskelig att uh, slutte med ja. och helt förfärligt vissa du eh uh, eller själv frisk og så är det tomt. Ja. Jag har Det är ju inte som, uh, som Jeg har. <laughs> ja. <okay. laughs> pangit mig eller tagit mig själv i och öppna Otrivin uh, flakonen. Ja. Eller uh, det är kanske ingen flakon, den den uh, det är sportflaska. <laughs> sportflaska. Ja. Lars håller oss, oss till den. <laughs> ja. Och öppna den upp och så och så pröva och det rinne in i näsa och så och sniffa. Det er, det är inte det stoltaste öblick i mitt liv. Nej. Och jag glad att det var någon spegel på det rummet så jag kunde se så, så med själv göra det. Men jeg måtte. Ja. det motte. Ja. det var en dunst. Av et atom Ja uh, Igjen, og da, da følte jeg det opp Ja, det er jo ikke som uh, nikotin uh, Nikotin er jo vanskelig å med Ja Men det er jo litt vanskelig å begynne med ja, jeg, jeg, jeg føler ikke de får nok kreds De som faktisk Begynner å røyge De som begynner røyge Det er ganske har porter de skal gjennom der. Det er knallhært Ja, det er med hosting og harking Og det å vende seg uh, til den der vonde lukta Det er ja, altså, den, den, den veldig fort påmeldte motbakken du skal, ja. du skal møte når du, når du skal trekke in noe som... Altså, det å kalle det motors, det er jo en veldig underdrivelse. Ja, det er det. det er alle signaler i kroppen forteller at dette her er jo... Nå gjør det noe dumt. Ja, det er ikke en selvfaktiske kroppen uh, som ikke er stritt imot. Nei. Nei. Men, men vel, så, <laughs> så kører de på. det de lar ikke røykerne seg stoppe av. Nei, det gjør de ikke. Det er uh, de holder på dig de. de holder på. Det har skjedd ting i livet ditt også. Anten jeg... at du er utsatt for, uh, utsatt for at jeg sitter her syk i din sofa. Ja, øh, jeg har barbært meg. Du har barbært her? Ja, jeg er ikke en stobjørn. Nei, det uh... er... jo gift, <laughs> og fikk vel et... Uh... Fikk et pålegg? Ja, altså, fikk vel en, et litt hint om at hvis jeg syntes var greit å være gift, <laughs> så, så kunne jeg barbært meg. For hun, hun, er, hun ville se fjeset ditt, rett og slett? Ja... Uh rätt så lätt. Ja, jeg får ju ta det som en komplimang kan ses. Si. För jag jag får ju fort beseg mot, vill säga, om jag om jag openbart eller for mycket så så så är det inte många minuter det går för skägg istanna. Nej, og och min dotter uh, ja, sa vad när skägget. har ju varit väldigt på lag med med min kone och sagt at att det jag måste förbättra. För det är för mycket skägg. Men så satt vi så sent som i går og spiste middag Så fikk vi viska i øret mitt For du er en vanlig fyr du Det er helt vanlig Kone og barn og middagspising ja, Drikker te eh, og bruker sixpence ja, jamen. Og, og barberer meg Barberer deg ja. titt og ofte Men Nej det gjør jeg ikke Mer titt, <laughs> Mer titt enn ofte <laughs> jeg Fikk jeg litt viska i øret fra min datter At jeg var faktisk kulere mens jeg Kulere, ja kulere, jeg. Og ingen har vel bedre føling med, med trender og, og motorverdens uh, siste nye. N1-10-åring. En n en Det er mer enn meg i hvert fall. Ja? Ja, for jeg er jo ikke veldig... Det men Det jeg ikke. De er vel trendutsatt som bare rakker en Ja, forløpig så har jeg bankebordet. Så har det gått greit. Det er vel full fyr nå med platåsko, og sånn negerfletter i håret, og ja. hva annet er det du har for noe? Det, mente du mørk huddet dessen <laughs> fletter i håret? Uh, Kanskje? Jeg där finns vi också på in intagit Pinex idag. Så det kan ändå att det, at det er några glatta glatta ja. glattiga fläckar där. Det är det är välkommet dig. Ja. Eh, uh, du var sen idag då fast ändå. Ja. Jag vill de som inte uh, altså, de, de, de som hör på nu måste ju lägga i vart fall kanske märkte det att att kom hit lite sent. Ja, ja de jo ventet, de det är ju så det var ändå. har varit lite i min tanken ska man skal vi lade det som måte der fra deg, da? så, for det er det jo. Det kan de som late som at det er en dag av uken. Ja, det er det. Uh, for det vil det alltid være. Ja, og så er det straks helg. Det vil ja, alltid være. Det er okay. snart helg. Spill dette av på en dag hvor det er så, ja. så har vi alltid rett. Eller ikke, så vil du føle at det er nærmest helg. Ja. På en tirsdag. Føler du deg stor forskjell på helg og ikke helg? <laughs> jeg nyder nyd hverdagen som han er. <laughs> jeg, jeg stigmatiserer ikke noen. Jeg synes det er greit å, å behandle alle dager likt. Jeg har uh, sommer, sol og søndag her uh, ja. omtrent hver dag. Det, det opplever jeg jo. Og ja. jeg synes jo at... Uh, jeg synes at alle dagen er greit. Det er litt like gøy når andre er fri. Ja. <laughs> det, det er liksom det som skjønner alle enn kommer. Men, uh. Jeg har jo alltid uh, sett svakheten med den der indelingen som vi er uh, plassert i, vil jeg nesten kalle det. U du, kan kalenderer? du høre og si at du har sett en svaghet i det samfunnet? <laughs> Ikke bare samfunnet, men, men, uh, men reglene som samfunnet må spille etter. Ja. En syv-dagers uke Hvor, hvor fem er uh, typisk jobb Og to er typisk helg ja. Og det har ikke alltid vært sånn Selvfølgelig Fordi ja. før så var det dinosaurer De hadde ingen konsept det. Det ikke, uh, heller, <laughs> men, men jeg har jo møtt mennesker Og jeg ja. kødder ikke med en gang Jeg har møtt egenhendige personer mm -hmm. hvis, det er, hvis det er de ordene man putter den Er ikke før den For å fortelle at man har gjort noe Eller mennesker Men ja, ja. uansett ja. De gick på skole på lørdager Ja Ja men det er lenge siden vi møtte de, for <laughs> det er helt Det kan godt være, ja. men lørdagen, det var en kortere dag da, enn de andre dagene Ja, så, så alligevel, det, lørdagen har jo du att en dag å hige etter Ja, eh, men søndagen allermest da Hva med inn om seks timers arbeidsdag? Jeg mener man må jo prøve, du Ja man, Hvis man prøver ett år med seks timers arbeidsdag, alle ja. sammen, vi bare begynner noe første januar eller andre, 3 januari då. Ja. <laughs> så det blir litt... <laughs> så... Ja, så. tror jag du för modgang. Ja. Och så eh uh, år efter, mm. 12 december då. Å ja. Vad vad säger du? Var mötes man på mitten? 90 mil i Sverige då. Ja, det Det blir, ja. det blir. <laughs> det blir <ni> timer, <laughs> cirka 9. i uh, England. Der hade det väl lite längre avstånd än många andra. Nej. det sant? Det är i Bangladesh. Nej, ser du. Jag vet inte. Jag är inte helt säker. Nej, jag jag ska inte jag vet ju att längre arbetsdagar för exempel i Bangladesh. ja, där är det er, lange dager. AML. AML. det långa långa AML Bangladeshisk. AML. Vad betyder det? Bangladeshisk? Arbetsmiljöloven, ja. Ja. Uh, mm. Nei, den, det, den den, den om uh, Det tror jag det är nåt att på en post-it. Det är möjligt det har missat den. Det är tema med stan faktiskt. Ja. Ja. Eller så, var är det de ska ha fotboll uh, en gang? Det blir nästa vinter, är det inte? Eh. Uh, ja. Qatar eller det? Qatar. Ja. Emiratarna. Emir ja, uansett. Där där också har de några öftager för de som de som ick bor där men de som är på besök och jobbar har jag fått med mig. Okej. Okay. För Altså vi kan se si hva vi vil om, om FIFA og korruption og, og sånne ting Men, ja. men uh, det lukter jo Det lukter muffins lang vei her ja, Nå er vel han godeste <laughs> platt i uh, tema Udvist På Lifty Jeg synes uh, Til dere som ikke har helt fått med dere Jeg er i samme klubb som dere For jeg skjønner ikke Jeg skjønner ikke det konseptet Med hvorfor man Hva, hva, trenger, hva trenger man disse, disse, all disse her helt øverst for? Kan man stemmer over At uh, Her vil vi ha fått på hvem, her vil vi ikke ha fått på hvem Er det ikke så slår de sparen i bordet og sier at det er gjennomsyret Av? Av ah, korrupsjon Dollars, og, min venn ja. oh. og, og, og, og hver gang jeg kurser. ser på dette sånn, Så tenker jeg, hvordan kan jeg Få en dollar ut av <laughs> Ut av denne dansen <laughs> du, du er ikke, ikke noen nysg irritert på at de gjør det Men du vill ha en bil av kaga jeg, jeg er irritert for at jeg ikke får ferdig med yes. uh, Faktisk helt enig Uh, men når jeg du tror, ser på å se platter Jeg tror jeg kunne tatt halvparten av den korrupsjonsmillionen Som platter uh, foretaket Ja Og, og gjort vart minst like god jobb Ja men jeg, jeg kunne gjort ser, kanskje halvparten ser, tenker, så dårlig jobb Men det har ikke gjort noe forskjell du ser, har, du, har du hatt en koffert Med, la oss si, en miljon dollar i mm -hmm. Og så stender du og skal bare holde på orden nå Så må du, du må ha begge hendene Ja Hvis da, la oss si, en, en teddybjørnlinens figur Som kanskje med skjøl Ja har du stått på siden av det? Og ser se Har du stått på siden av det? Hvem har du gitt komforten til og satt? Kan du hålla den litt? Igjen? Jeg, hvis tror, virke jeg virke tror hvis Blattor hadde hade i samme rom, så hadde jeg ikke sett den komforten uh, lande på boligang. Han, <laughs> det har du ikke. Han hade fått ordnet en av en skjeikt og gitt den til en kompis som gir den til en venn som overførte en uh, bankkonto i Schweiz. En, ja. altså, han kommer jo fra Schweiz. Så er det i boks. Apropos Schweiz. Du har en tanke om Schweiz, du. Ja, altså, jeg, jeg har forsovet ikke mange meninger om Schweiz Schweiz er jo et land som ikke bryr seg om noen ting Fortell, Hint, meg, fortell meg tre fakta ting om Schweiz Som du ikke tror jeg vet Eller du tror jeg ikke vet <laughs> som, ikke, som ikke du tror <laughs> <laughs> Som jeg tror at du tror ikke jeg vet <laughs> Jeg er nøye med meg en jeg, Nei, nei Jeg setter reglene ikke <laughs> Jeg vil, jeg, vil, jeg vil igjen prate litt om det At de har innført et forbud Så hopper rett til Kransekaka Rett til Kransekaka ja. uh, For det kan om Schweiz er at de har et uh, ganske kipp flagg De har et uh, Litt mer fantasi enn i Japan Det er ikke det er ikke mye, nei, er ikke mye er en, men, uh, men de så Røde Kors sitt flagg ja. så tenkte, Det skulle vi ha de Men det er opptatt ja. Hvis vi er rundt <laughs> vi, vi, baksiden, eller, nei, ja. vi tar det andre <laughs> <laughs> På vranger Øh uh, men Sveits er, er, er jo et land med helisansen for. Ja. For de bryr seg liksom ikke om noe ting. Alt det skjer et eller annet, og så sier mm. Sveitsen, nei, nei, nei, ikke blant oss i nødvendighet. Sånn er jo ja. litt, også. altså, ja. gjør hva du vil. Bare hold meg litt utenfor, så er det greit. <laughs> ja. eh, nøytrale som få. Men så har de nå stampet litt i, de har i golvet, og så slått de til bordet, så har de sagt at nå er det ikke lov med burka. Nei. Gratulett. Nå er det slutten med burka. Og eh, jeg skal ikke si at vet Uh, jeg har ikke lest meg opp veldig på, på tema Og forbudde Men uh, Du kan risikere inntil 85 000 kroner I bot For gå Da tenker jeg Hvis det hadde kommet gå gående jeg, jeg bruker jo ofte en innidrakt Når du kommer i Du har jo en bade Hva heter det? Målkåpe med hette Ja Det uh, bruker du ofte ja, mange ville kalle det en ninja-drakt Jeg ja. eh, minner nok ikke med om en ninja Det er for vi hører deg jo komme <laughs> Ja, det gjør du eh, men, det, er det er jo og... fordi at jeg henger ofte med rollerblades Når jeg henger med ja. en drakta <laughs> Det gjør jeg. så det er et gode Med et tøtt hjul, hjul. Eh, Og eh, Hvis det hadde kommet med gående til denne ninja-drakta min mm -hmm. eh, Hadde jeg da fått det i bot på 85 000 kroner Men er den en burke? Nei, jeg tenker... Da tror jeg jeg, jeg svarte på et spørsmål ditt. Ja, der, Det, nå gjorde jeg en, en manøver som jeg hater at folk gjør mot meg. Jeg ønsker død og pine over alle som tror at de er så jævlig smarte ved å stille meg et spørsmål som jeg må svare på for å, da, i turs, svare, på, for din, å svare på mitt eget spørsmål. Den, Dra da? til kjøss ja, og hopp over bol. Fyskammel. Tømme litt, litt vann i tekkoppene. Ja, jeg har tømmet vann i kaffekoppene allerede. Ja. Det er så du. grumseturd, vil du se. Har du posen oppe i deg nå? Ja, jeg har posen, og så har jeg oh, jo litt, nå skal jeg bare, nå må jeg velge, nå skal jeg fra de mikrofonene, eller, <laughs> så har jeg en av de te-posen, og så har jeg litt, jeg bruker jo litt melketjen. <laughs> Britisk, som jeg tror jeg er, så har jeg melketjen. Uh, så jo ikke appetitlig ut, men vi får... Kan du, kan du dempe meg litt grann nå nå? Det kan jeg, vet du. Ok, vi får var du borte vekk, og så vil du inn igjen. Hvis du kan gi meg et nikk. <laughs> ja, og så gi mig det på igjen. Er vi på, har jeg fått det for lyd nå er det jo lyde. Ja, ok. Ja, men det er bra. Ja, forkjølelsen... Den, uh... vi, har, uh, vi har tenkt å skåne lytterne, ja. seerne, for den tredje verste lyden. Men snøyder du deg i toffen? <laughs> det, altså, 50-50. <laughs> ja. det føler jeg. Det, det, det her... hørtes som... For meg da, nå, nå skrur du jo deg der ja. uh, Men det hørtes jo som du snøyder. Men det er jo greit, det. Det er <laughs> det hemma. Där en flott soffa då. <laughs> ja, det var en flott soffa. Det ska det ha. Lite bara gent till som ja. införde uh, ta ta ett fakt här nu. Kort och kort var har infört förbud mot att bruka burkar mm -hmm. eller om förbudet hette av skolans det det kan inte vidare. Det är ju en, en Dagbladet ditt, uh, valgte att skriva Forbud mot burkar. Okay. Uh, du kan få 85 000 kr in till 85.000 kr. Är kilden till dagbladet theonion.com? Det kan jag inte svara på. Eh. Konto.com. Så länge dagbladet säger det sant så ja. väljer jag tro på dig. Ja. Du kan också få 850 kr i bot. Ta det på riktigt nu. Eh, du kan få 85.000 i bot. Jeg ikke ta nytt, det tränger egentligen inte att ta på nytt för det är så gjort du, du kan få 85.000 kr i bot för att gå med med job. Hijab nå? Nei, hva du sa? Du sa burka. burka. Ja. <laughs> ja, Nikab nå? Nikab, burka, hijab, ninedrakt, eh, badekobber min, jeg heter Allerblades, ja. eh, kan du få inn til 85.000 kroner i bot. Men du kan jo få 850 kroner i bot. Ja. Du, du, det er i tillegg eller i stedet for? I stedet for. Det er en plass imellom. Altså, jeg tror ikke det Du kan få fra eh, 85.000 85 850 kroner i bot. Nei, nei. nei så så det er en beklager 85.850 kroner ja. Uh, du kan få fra 850 kroner til 85.000 Det er 85.000, ja? Ja, okay. Okay. ok Så det merker Altså, det kommer kanskje an på, sånn som med fartsbøter og sånn, tror jeg Hvis at du er stinnrik, så får du en høyere bot enn ja. du gjør hvis du er en fattig frans Ja, det kan godt være det så hvis du er, er en aktivt burkabruker med litt peng på konto... Ja, så er det best å holde seg inn der, så ja, er det greit. Og dette gjelder jo turister. Ok. Ja. Eh, det er jo faktisk en sveit... Nå husker jeg kan ikke ta på, på sittende fot, og den byen heter, men det var en italiensktalende by i sveits. Eh, hvis du tører på, på strakarm, så imponerer du meg her i frattiden. Jeg velger å si... Pass. Berl. Nei, det var ikke det. <laughs> byene, kan du nøvne mange flere by i Schweiz? Uh, det, ikke... det skulle jeg kunne tro. Ja da, det, det kan jeg. Basel. Ja, så, så gir vi det der. <laughs> O-fag er gøy, men uh, la oss tro på den. Ja. Uh, dette er ikke, noe, det er ikke hovedstaden i Schweiz som vi snakker om. Uh, en, uh, For hovedstaden i Schweiz, er... det er en flott by. <laughs> det er det Basel som er hovedstaden? <laughs> det tror jeg faktisk det er. Nei. Men det, det er gøy at... Er du Washington? Washington, D.C. Washington, D.C. Mm. Uh, jeg er ikke god i o Nej det er jo lenge siden vi hadde o-fag. Ja, geografi heter det vel nå. Mm. Uh, de har i hvert fall innført forbud mot å ja. klese sånn. skjulende ansikt. Og det må jeg si jeg er veldig, veldig enig i. Men, men ok, hvis, hvis vi skal ta det, ta det med det tar fakta här då. Ja. Burka. Ja. Det att bruka burka mm. eh, på humor. Ja. Det är det minner mig om då man skulle vara mycket yngre och så hade man eh, sett på film att det var i Amerika så hade lekte det Halloween. Och där skar de ut eller klippte ut två såna ögon i ett laken eller ett mm -hmm. dyntreck och så klädde man på sig det och så så bar man noe godteri. Men eh, nå snakker vel du om igjen siden av skalaen her For hvis du tenker på i hvidhetet Høy høy Ja, altså, på en eller annen Så har jo spøkelsene, de er, er ju vita. De er hvitfarvet ja. Mens burkene gjerne er litt sånn svarte ja. Svarte gjerne ja. Og det är ju lurere hvis du, hvis du skal for eksempel gå øh, Gatlands Om <laughs> kveld <medborg>. ja. <laughs> du, ja, det en, en kveldsburka Tror du du kan få burka med refleks? Om du kan få den med ja ja, ja, ja, ja, helt sikkert Du kan kanskje modifisere den til å gjøre Du har det, kanskje ikke det, om burkinin, du? Nei, <laughs> det <er laughs> ja, har jeg gått meg ut forbi, faktisk Har du ikke fått med burkinin? Nej det, det er det du tror det er? Ja, øh, det ligger i året mm. Og da, neongul er en flott farve der Ja, så Det, skal, det er alt overlattes til fantasien, <laughs> som det heter Ja, apropos det med refleks mm. uh, Det irriterer meg, folk som ikke bruker refleks Irriterer deg? Ja. Jeg, jeg holdt på å kjøre, på kjø på ja, ikke da tidlig, men for en par dager mm -hmm. Så kjørte jeg oppe ved en, en mørklagt vei. Skogsvei. Mørklagt vei. <laughs> <laughs> Midt på lysetene, de men det var begge mørkt. Nei, uh, det var mørkt, det var ikke noe annet lys. Det var en, en typisk skogsvei. Mm -hmm. uh, og plutselig foran meg, så ser jeg en person som er akkurat rekk og sving Ditt jævla rassøl, tenker jeg da. Oi, oi, oi. Ja. Nå kommer de. Ja, ja, men alvorlig talt. Skal smøre ut bilen min med sitt blod, for det er ikke han gitt å Ja, men jeg tror ikke det blir så. vi tror jeg det er problem med alle bulkene. Sånn. Ja, ja, bulke bilen min da. Ja, ikke bulke bilen til folk da. Nei, slutt med det. Kled deg i refleks, gjør det synlig. Gå i baroverkopp, eller gjør vad du vil. Det kan jeg jo faktisk. Jeg, kan, jeg er helt litt sånn... Gå humor på det. Vinter, vid, hod, <laughs> hele håret. Jeg jo faktisk en tur til Kypros for noen år siden. Mm. Hadde, hadde jeg jo i Kypros og kom hjem som mørkevid. Ja, det var en egen fargeskala på den hvite siden ja. av saken her også. Det er, det er hakke før beige. Hakke før beige? Eller hakke før egenvid. Ja, det skulle vi inn på egen lys-eggeskals-hvit. Okay. Uh, ja, i mørke, vid. mørke vid, Ja, det er hvit med en nyans i. Men jeg har sett egg som har uh, annen farge enn hvit. Det finnes brune egg der ute. Ikke... Ja. Prøv å feideeggeren til. Nei, nei ja, det. ja, men det er ikke det jeg mener på. Sånn. <laughs> det er mørke hvit, det er mørke hvit. Uh, men... Uh, uh, nei, jeg blir, ikke, jeg blir ikke veldig brun. Jeg hadde jo en episode der hadde vært, vi hadde vært nesten tre år i Thailand. Og uh, jeg hadde da... Stikke strid med, med min rutine Og, og gamle minne så, så hadde jeg fått litt brunfarge ja, ja. Litt, altså, altså litt grann eh, Over litt, hele kroppen, du... eller på, på fingeren? Liksom? Ja, de plassene hadde gått uten tøy <laughs> Som da var akkurat alt Bortsett fra spidoen Nei, jeg brukte ikke spido eh, eh, brukte... nå, nå lurer de på, brukte du spido Eller brukte du ikke spido? Jeg, jeg kan bekrefte jeg, For jeg har nå, nemlig et bilde <laughs> Jeg kan bekrefte at jeg ikke brukte spido det er kanskje fulla Men forhåpentligvis så har jeg ikke bort Spido Det finnes nok faktisk et bilde av meg Men det er ikke Jeg drar jo tilstand og da gjelder det ikke Nei. Men kom hjem på Du, du drikker ganske mye, gjør okay? du ikke det? Jeg drikker mye og ofte Mye og ofte ja, ja, det er ikke så galt Nei, det er ikke så galt I forhold bare... til mange andre, de, så, så det er ikke så galt uh, Kom hjem fra Thailand jeg uh, hadde jo kledd meg for 6,5 grader Som det var når jeg reiste for Thailand mm. uh, 36 Italien kom, altså kom først til, til Gardermoen Der var det da 9 minus Inders? Nei, jo det Men var du ute? For jeg måtte jo Jeg røykte på en tid, ja Skulle du røyge <laughs> Og jeg hadde jo kledd meg for, for som sagt 6,5 grader Kom hjem til Kristiansand Jeg tror det var 6 minus ja. Når jeg da steg Deilig, Det er flott i Kristiansand Det var det ikke godt Det blir i Tørland Ja Uh, stekt inn på terminalen For det, du, det er ikke noen gate i Kristiansand Der må du gå i trapp fra flyet Og så må du gå over plassen Og, og kalt, og så kommer du inn Og der står <laughs> <Stikorsform. laughs> du Fly, plass, kalt <laughs> Ja, kjevig er jo ikke noe Det er ikke som å spasere rundt i, i Washington eller i Nei, kjevig er, kjevig er flott der, ja, der, der, de får jo, gode... der får du være for deg selv en stund Hvis du går ut her <laughs> Det gjør du Litt tid til å, til å tenke over ferien du har vært på mm. Jeg stekte da med min lange bein på Og der sto min mor Som skulle komme og hente meg og min fru og min datter Og så sto det jo flere folk da Som skulle hente folk fra andre distriksjoner ja. uh, Og midt inne i folkemengden der Så ga brå min mor så brun det har blitt! Mm -hmm. det jo. Og det var jeg jo ikke, i forhold til et vanlig menneske. Nei. I forhold til meg selv, så var jeg... Ja, det var noe som det mørket igjen. Nei, jeg var ikke, ikke så... Ikke så. Lys, et et lysdegg. Og eh, folk kikket jo på meg og tenkte det at uh, han er ikke brun. Han er ikke brun. Nei. Ikke Great story, bro! Ja, takk! Tommy var i Thailand, ble litt var... brun. Egentlig ikke. Nei, nei. Ja, ja, veldig... Perfekt oppsummert ja. ja. um, Men er vi enige om at burka er, er forbudt i Schweiz? Ble det forbudt eller ble det ikke forbudt? Det er vel, jeg forstod som at det var et forbud ja. Dagblad var som sagt litt så I og med at du kan få i bot på 85.000 eller 850 kroner ja. Det var så nøyaktig det var Så cirka forbudt, cirka forbudt Det er jo um... Oi, nå må, nå må vi dempe, dempe denne her så det är så sånn att man ska ska det öppna. Ja. Så sånn. tekniken är ju ja. vi har alltså det ni ska se det upplägger vi har lite utanför kamera ja. eller helt stängd eller lika se det för <laughs> det. Nej. Det är det är mer art. det att se jordebord då? Ja, det lokala de. lampa. Ja. Men men vi är enig om att burken är ju det er ju ett värde av Alltså sätter på spissen då. Vi får folk ska få lov att gå runt i, i burka. Ja, så man får inte att gå runt i någon annan då eller ingenting. Ja, du kan ju vara gå runt med Finland sättet. Tänker jag. Jag föraktar lov i Norge då. Jag har jeg hört. Nej, du ska väl, du skulle heter sig vara att du ska du ska visa ditt andra ansikte. du skal, skal, skal, skal visa sånn ansikt. <laughs> ansikte ditt eller det är ett annat håll men så är det så är religion som spelar in. Jag syns ju det att ninjadrakt eller eller burka eller nikab eller hijab eller alla då mm. Det är ju du skulle ansikte ditt. Ergo, det, det bør være forbudt nei, jeg, jeg, ikke, jeg, sånn, jeg er jo litt sånn Kynisk og kald nok til å tenke det at beder, Det er en bomb under hver burka Neida, neiida jeg, jeg er ikke så veldig opptatt ikke, det, er, det kan godt være Jeg er så veldig opptatt av det her Undertrykkelsegreia mm -hmm. som forbindes med, med burka Det er det mange som er, De som er Jeg er veldig det De fleste som er mot burka er jo I mode på grunn av undertrykkelsen Det innebærer ja. Det er jo ikke jeg tänker som att at ja, det bare lite jag misstänker många ju och prata andra saker för att höra sin egen stämma. Ja, rätt och slett kan så vara. Det kan så vara. Ja. Mm. På den, på den. <laughs> på den där. Ja. Så så har vi nog hjälpt uh, lite vi også. Det. Kanske rädda mitt liv i dag. Også? Ja, brukar jag eller nej? Nej. Nej, nej det brukar alla Eller saker. Uh, du uh, uh, du har ju skaffat dig en hund. Jeg har gjort, uh, gjort eller som jeg sier her, jeg har skaffet meg en hund En hund en, en hund ja. um, Den møtte meg da jeg ankom uh, din, ditt ingangsparti Ja Hvis det er lov å si Som, som billedlig talt uh, innenfor det ja. <laughs> ja. Og det er jo en med vein som kommer løpende Det er en, en tampong med vein han, ja. uh, han minner mest om en tampong, eller ho, det er jo ho ja. uh, type, type tispe er, Du har fått deg tispe? Ja som er en tampon som faktiskt kunde gärna passa för första gångsblödande, det låt jag säga. Du du är on fire du nu? Ja, det er friskt lite då. Men det är ju ingen avskräckan som du du blev inte rädd du kom. Nej. Nej, som sagt, en tampon i vägen för jag är urukt så. Ja, eh Det var så. Och så lägger man den sån. Ja. Och men lyckligtvis så var den ju billig. Den här han var ikke det. Eh, Eller hun. Hun, var? Hun, hun, hun, hun, hun, hun. hun. Hun. Hun. Hun. Samme av det. Eh, skal vi se. Vi, vi begynner bare i eh, etterleken her nå. Jeg vil si at den koster 800 kroner. Ja, da må du opp litt. Jeg, jeg, har, litt, jeg har litt lyst til å gå. Hvis, kan, hvis, kan, hvis vi kan be den som hører på. Eh, nå er det jo faktisk mange som bare hører på. men Er det mange? Det er en hel haug. En <laughs> prosentvis er det mange av de som hører på <laughs> som, som eh, kanskje bare har dette her på øret og ikke mulighet for å åpne bildet jeg skal da forklare så godt jeg kan de andre som faktisk er i YouTube i baggrunnen eller hvis det er en modformodning noen som sitter og ser på dette det fikk jeg faktisk tilbakemelding på i går at det er noen som sitter og ser på hele showet det går ikke an det er, finnes faktisk mennesker som gjør det, vi, hele, det dette er tredje i rekken dette er, ja, faktisk mm, snart så når er vi eh, nesten rundt halv eller fire er ja. rundt halv egentlig jeg er jo glad i partall <laughs> Fint, partall <da. laughs> Men uh, ja Vi er på andre 8-tall Det er mye faktisk yes. uh, Det er gøy mm. Det er gøy Vi må ta i pils det Et nesten. primtall? Nei, er det det dette? det heter? Jo uh... For det de er bare tall som er delig på sig selv Og, og, og andre <laughs> <laughs> Og et antal. <annet> <laughs> Eh, uh, jag har lite lust att också dra fram att att de som, he, som kan dra fram Youtube här nu, de må dra fram Youtube. Mm -hmm. Och så vill at du switchar lite bild sån som du så vi kan. Vad uh hade -huh. det med på teknikerjobben? Ja, vidare. Ska vi se nu. Är detta första bilden eller er, var, det, ja, var detta som första bilden? Ja, första bilden där. Så visst sånn, du kan switcha över till det. Vi da, så kommer kan jag vara och ställa jo bare... Där vet du. Wow! Där har du altså en kommode. Som er bygd upp av et gammelt IKEA-kjøkken En kommode som er bygd opp av et gammelt IKEA-kjøkken Jaha Til den nettesum Av samme pris Som hunden min Ok ja. eh, Jeg kan... skjønner, nå skjønner jeg hvor du yes. vil Hei, Jeg den sa 800 kroner Ja, det koster ikke den for Nei, for sånn. det koster ikke 800 kroner Nei, For det dette er, er, er alt sammen her, tilsammen eller? Det skal du ikke så Den der dyre jakka Den der nye veska Og, og de skoene der på siden Det tipper ja. du for meg på kjøpet for, for Samsung Som jeg ga for Bicca Ok Neste Neste bilde. Du kan få Leie En ferieleilighet Denne ferieleiligheten Du ser på bildet her mm -hmm. Som er da En flott ferieleilighet uh, Tilsynelatende Du kan hoppe videre på et bilde til Utsikt Skal du utsikt Utsikt med Dekker bord om du, Det bord må du kanskje dekke selv Der er du samme Den flotte plassen her Ja kan du leie Og ikke bare kan du leie den Men du kan leie den i høysesongen, i høysesongen. Faktisk For dette her er jo uh... Den her kan du leie faktisk i sommerferien I sommerferien, ja, ja. Og vi snakker ettersom... ikke inlands-Sverige nå eller? Nei, det er ikke Sverige, det er Italia Det er Italia, ja Ja, ja, men om det er Italia Det uh -huh. er jo en, en flott utsikt Hva er det, den franske riveren er ikke Det er jo nå Italia Men det er jo, det er jo en alledeles flott plass Det er jo kjempeleilighet ja, Det er jo ikke, det, altså det er jo fantastisk Kan du sidde der og dekke det vår og, og slappe av I en hel uke kan du leie den leileden her Eller ja. hus Det er jo en ene bolig Faktisk ja. Uda, Uda uh, dimensioner Kan du bo for samme sum som er betalt for hunden min ja. I høysesongen Og der skjer 1 og 2 En 2003 Skoda Et eller annet, en Skoda Octavia tror Ja Kan du også få mm. Altså en god bruktbil En god bruktbil Altså det her fokus på på bruk, det er vel... Uh... Ja, det er ikke noe, han er ikke nettopp i lødebutikken, men han fungerer til syne av den bra. Ja. Ikke lenge siden forrige kontroll, der <laughs> kanskje var et par nevnverdige greier, men, men du, du ferder den bilen der, som ja. er på bilden nå, for å forklare deg som ikke kan, kan se bildet. Uh, Ferdig for samsummen. Her har du da en board, faktisk, ja. heller ikke noe krueskib. Uh, <laughs> det er ikke noe Princess 65, dette Det er ikke. Det er nok en, en, en joker- 12. Eh. <laughs> uh, Man uh, jo det jobbar på rad ju på Joker Chipsverk. Uh. <laughs> ja. Det har jag byggt faktiskt. Nej, alltså den boden ja. altså, här uh, som, som til till vår uh, lyssare och inte säger uh, ja. kan kan uh, som Rein och fin. Eh, nu glömde jag ska göra den kan du få för samma summan. Så alla de alla de tingarna här ner till bak bak Jag får säga förbi. Det var den värste Ja, eller kökken. Eller kökken. Det är ju det minsta kökni jag sett i hela mitt liv det där då. Det är kökken, den Det var ett kökken, det var ett gammalt reellt kökken. Nu kan du bygga upp en flott komod, säkert med alla de som följer med. Til den samma summan som jag gav för det. Men där ser du som det är en vask i närsjön sånn, og... ja så. Ja, det är det. Jo. <laughs> du er, du er et det du är du ett kan du ja, du kan faktiskt bygga ett kökken för samma summa <laughs> som jag hade en hvis du ganger tilbake igjen til den båden Hvis du kjøper den båden mm -hmm. uh, For samme sum Som jeg har for bykeren min mm -hmm. Så har du fremdeles råd til En liten tur på byen etterpå Ok yes, Du vil ha penger til overs Så den Slå den med pinne ja. Så det var ikke den billigste av alle hunder Der ute Det var ikke det nej men sånn er det bo i Norge Ikke det? Jo, det kostet sånn penger det, å være klar Sånn var gift, i hvert fall Åja, <laughs> oh, du skylder på, på køene Ja, alltså det var jo ikke Jeg har lenger hatt på jo allergisk med hunden mm -hmm. uh, Derfor måtte jeg ha en såkalt allergivennlig hund Ja, hun, hun. en hund Eller en allergivennlig hund Ja, mange vil si det Sånn som den beste indianer var en død indianer Oi Dette, <laughs> dette, sa, dette sa de da de bygde ut uh, fronten i Amerika Ja USA De... Uh, Indianeren sa vel det at uh, det eneste Kristoffer Kolumbus oppdaget, det, det mm. var att indianeren bodde der de gjorde. Litt vagt, <litt> men uh, det finnes et sitat for det. Ja, du, du har lest en bok, du også? Ja. ja har du, du vært bort i uh, den, uh, ja, skal du kalle det fakta? Jeg vet ikke om det er fakta. Kan, du kan kanskje bekrefte noen fakta, at en, mm. et indianernavn, en indianer, ble faktisk uh, kalt opp etter det første de så, norgeungen blev född. Det har jag hört. Ja, då kanske till med fortäl det. Det kan gott vara faktiskt ja. Ehm Stämmer det? Jag föler att då er det väldigt mange indianer namn som ville vart det samma. Och det ville inte vart ett pent namn. Oj, oj nej. Eh för eh alla måste se bort. Ja, det er är ju grejt. men men det det var ju väldigt många stammar av indianer. Det var det. Uh, men det heter seg jo slik at uh, Han godeste sitting bull Som er en velkjent indianår Ja, det, kom, det er to til Hva? Nevne to til Røykende pipe og Håpende du... grevling ja. <laughs> Nei, nettopp hoppende grevling uh, Hvis det ikke er helt feil Så hette sitting bull faktisk opprinnelig Hoppende grevling ja. Det kan være full av fleip nå Men jeg, jeg mener at uh, og husker du at har lest eller hørt en plass at Sitting Bull opprinnelig uh, ved fødsel ble kalt eller døpt hoppende grevling? Jeg visste ikke at en grevling kunne en uh, Men han ble da oppkalt etter sin far etter hvert. Tok navnet til sin far som da var Sitting Bull. Sitting Bull junior? Rett og slett. Ja. En gjerrbag, en ja. ja. Jeg, tror, jeg tror han droppet gjerr, men han, han, ja. han var jo da litt mer berømt enn sin far etter hvert. Jeg har vel aldri sett en, en okse... Jag har ju sett så många oxar men jag har ju sett nog någon sitta i gilab eller Nej. Då har du kontroll på oxarna visst du Visst du kan när visst du i gilab då är du och dig oxarna där det är ju skyddade som er her. <laughs> Nei, altså, vi är här det gas. vi har sån dvärgku eh ja, detta är ju någon man buffelfrar hel vet du de är ju på större med vad som helst. Vi äter ju moskus rätt så länge. Faktiskt det frukost lunch och middag. Gider du höja lite på den? Der? Du är sån det er så godt lent Åja oh, Her kan vi Her kan vi Grade Jeg får prøve sånn småting Ja Så ser vi om den kan rade ja. Plutselig en dag får jeg nok Plutselig Ja Hei, uh, Nei, da, Han har kjøpt hun ja hun, Du har kjøpt hun. hun 12 000 kroner 12 000 kroner Det er bra uh, det er faktisk... Var det en god deal? Ja, de koster jo det det er jo, det er altså har faktisk glemt å si og slags hunde, uh, anten at den ligner på en tampong. Det er en malteser. Det føler jeg alltid, det er, er alltid folk trenger å vite, egentlig. Jo... Ja, det er en malteser. Folk ja. kan, det er en puddel Nei. Det er en malteser, ikke det at... Nå De må folk... Nå ha sett, nå har jo mange ganger sett for meg selv, hvis jeg skulle ha en hund, så jeg har jeg litt løst på, på kanskje en sånn en pitbull eller dobbermann eller... Uh, høyski eller et annet sånn, som kan skrømme faen av folk, dette her kan du ikke skrømme jeg ser tema, tema spørvann sitter rundt i, og ler meg ja. og vi fikk da jeg kjørte faktisk eh, nesten til svenske grenser passerte mm -hmm. en fett sønn til meg ja. når jeg skulle hente denne hunden her og eh, det tog med faktisk nesten 6 timer å kjøre og hente den hunden hunden og jeg hentet betalt for han, og hørte 6 timen tilbake igjen, ja. faktisk. Så det ble en, uh, til sammenrøyd jeg faktisk, uh, skal vi si 13 timer, tror jeg, da jeg, jeg på denne turen. Mm. Pluss 12 000 kroner. Ja, ja, men du gjør det du må, du, for uh, å oppretale et sunt og godt ekstra. Ja, da, det gjør jeg. Ja. Uh, jeg skal ikke si at jeg angre såpass, men jeg, det kan være litt, det som jeg... Skal ikke nå, hei, si at, at har du har hatt, menn. Hei, ja, jeg, jeg <laughs> i, uh, jeg med på dag 4 nå, tror jeg. Ja. Uh, og hvis du, tror det, hvis du har vært imponert en klegg noen gang Som føler etter det, Så skal du prøve å henge litt sammen med den biker der For den, jeg tror jo på henne hele tiden I stedet å lage mad Og så vet biker det at når jeg lager mad Så, så drøper den ned et eller annet Nå, ikke, nå mister hun aldri mad Men hun tror hun kan se det andre som har mistet mad Så det er at hun, hun stender og på at hun mister mad uh, For du rekker jo å fange det før du treffer bakken ikke, Med munnen faktisk Kan du ha det med begge hendene? Og det er problemen til hunden For da, da er jo den fort i veien, ikke sant? Yes Eh när det smäller problemen är att visst jag tror att säga då så tror jag på den här lillobilen. Ja. Och det är ju då kommer en sån liten klunk. Ja, men väldigt 60 kg. <laughs> Och og det också vill. De det verkar inte heller. Ja, det, det för Bicha väger faktiskt 2,5 kg. men det gått greit forløpig, men hun, hun, hun, uh, har gått väldigt grejt att men hon har ett litet problem att lägga sig Og då blir jag väldigt Där tror jag vi sätter en streck om i. Nej, for det är mamma nämnde en liten ting till. <laughs> Okej. Okay. För att den Bicha Eh, prater nemlig i søvnet til Ja. Og det irriterer meg. Så kan du sette streken inn. Ja, da setter vi en strekker nå. Tommy, kjøpt hund, vært på ferie. Tommy, har du flott litt? fint hund? Ja, det er jo fin hund. Fantastisk. Ja, ja. Husker du, jeg hadde et lite rant om, om lekser? For en ja, tid tilbake. Ja, du har vel en mening om det, ja. En mening om det? Ja. Det viser sig at det er andre som også har hatt mening om det. Det är det nok. Det är det nok. Uh, og ikke bare barnskoleelever eller undskoleelever eller vidaregåendeelever men faktiskt folk högt upp på strå i norrorge som har varit barnskoleelever och av disse med mening har nog varit det ja, ja. och infört läxefri vardag i allvärlden och alla samla alltså uh, detta här är uh, alltså såna Lofot kommuner då vad mm. heter det alltså Torsken Gryllefjord Uh, jeg tror bare det er de to <laughs> For jeg tror ikke Krillefors er en kommune faktisk <laughs> Det er i hvert fall noen, noen steder oppe i Norge ja. som, altså, Hvem skulle vite at det var der Innovasjon og, og nytenkning uh, fikk, fikk blomstre først og fritt Nei, det finnes jo i hvert fall mange frittallende mennesker der oppe Det, altså det skal du ikke være rett for De sier det de mener det ikke, og, Hvis du noen gang klarer å skrømme en nordlending med et ord du sier du, uh, <laughs> Men det er litt Jeg må bare bry deg litt For dette der er, du har jo ordet over alle ord der oppe Som er health ja. som så Hvis du stender og, og krangler Og så din jævla helvete Så er de også. Du er din satan Så er de Og så veldig bra som frem og tilbake så Nå tror du kanskje at jeg har vært med noen år <laughs> Jeg den, så noen. det på armevegsmål det, <laughs> ja. det var noe Nå slog ja. over det eh, Og så til slutt og rest Så kommer din jævla health Ja Og så blir det stilt Så tenker man Hva faen skal jeg nå si Ja den som sier noen er noe først, det er det selv? Er det den? Nej jeg tenker litt mer som at uh, hvis du blir kalt hestkuk, hvis du blir kalt hestekuk, altså en hestpenis, ja. og kan du ta igjen meg da? På uh, Filmen Terkelig Knipe har vel brukt ordet pitbullkuk forhånd? Ja. Uh, den føler jeg kanskje nesten strekker opp, men, men hestkuk, da, da tror jeg ikke du, da har du blitt satt i brås. Da har du blitt satt på plass. så det sankt da må du bare gå hjem utan tappar si ja, du kan. det och kan på norska, jag kanske första man att säga i Hestcook. Ja, visste du eh du läste lite på hästen? Lös så Hestcook är många norska. Vi slåss med så det är mange tänder ja, okay. på lästbit han lite. Ehm beklagar till det. <laughs> <laughs> Nej, men det är i alla fall de, de har ju hört för mig då tillvis. Ja, det en dag. Och en annan dag hörte jag om det att det var uh, så det finns en möjlighet för att det är du som har satt i gang ballen. Jag vill ju anta att det har fastit. Ja. Att de de hørte det på internet och då förtade att då internet uh, kommer med bebefallning. Då ja, då är det bäst att väluta det. Bare... Å, å, å <laughs> ja. Då det bara höra på. Ja. En, en, en, en som jag har lust att dra fram. Mm. Eh uh, idag. Det är en person jag inte kan adına på är alltid intressant. Men <laughs> eh uh, det jeg har att lysst till och så, så, så skriker ut i, i både uh, beundring och och Av Ja, samme ja, samma grund som uh, varför jag syns så fascinerad med det här fotballklubb korruptionsgrene. Mhm. Mm för som FIFA? Eh uh, FIFA ja. mm -hmm. uh, för att vi har ett system i Norge som uh, tillåter aviser Og ja. och uh, och okay. De kan få lite ekstra pengar Fra staten, ja. visst det inte visst inte de skriver ting som är intressant egentligen och så ingen gillar att läsa det? Ja. Det det självgående det. De kan få pressstöd. Ja, pressstöd eller mm. eller ordet. Ja. Eh och då och då då är på, ikk sant? Da, da kan du skrive litt uh, uavhengig uh, av uh, hvor mange lesere du, du har. Ja. Og, må du har i maksgruppe med lesere? Eller? Mm, ja, ingen, ikke flere enn 70 lesere. Tror Finns det uh, sånn støtte på podcast, tror du? <laughs> <laughs> Neffe. Det, det kommer kanskje ja, det snart. Ikke, det kommer ja, snart. kanskje snart. Uh, I hvert fall, uh, en sånn avis heter Vårt Land. Ja. De hadde en redaktør uh, for ikke lenge siden, mm. som uh, jeg tror er Norges smartste mann. Ja, så. Fordi han har jo da klart Altså det å være redaktør for en avis Som ingen leser Det kan jo, ja, ja, ok, ja uh, Det er ikke nok folk som leser i hvert fall Nå til at det skal holde At de kjøper nok aviser Det kan jo at det er lite reklame i det Ja uh, Men det er no noen grep man må ta da For å, for å få inntekt også Så ja. uh, NRK har jo jo gjort <laughs> Det har ju en egen metode Men denne mannen i alla fall då. Han tre trekker drar sig ut av positionen som som redaktör för vårt land. Mhm. Och då det i kraften en av avtal. Oj. Ja Är det också känt som som typ ett fallschema? Nej, nej, nej, ingen fara. Du ska inte få sparken. Nei. Han har bara fått en, visst att han ska avsluta nu, så får han något som heter efterlön. Så la mig se om jag följer med. Mm -hmm. Han har sagt, jag önskar säga upp jobbet mitt. Men visst ska jag göra det? Ja. Så måste du få sätta etter du drukker litt vann. Uh, nei, ikke fortsette. Uh, du, du kan... Nei, nei, ikke fortsette. Ikke, jeg mener, hvis jeg faktisk skal se si opp. Jeg, jeg vil se si opp, og hvis jeg ska se si opp, så... Må du betale. Ja. ja. Ik ikke, ikke, han, ikke du, ikke meg, men, men han som... Altså staten. Eller ja. egentlig, ja, til slutt er staten. Ja, til, sl ja, til, ja. til slutt er staten. Ja. Uh, og etterlønnen er jo da... Det er jo ofte, så kan man jo være sånn heldig at man får et, et halvt års ja. etterlønn, eller för att du det tar lite tid kanske komme sig en ny jobb och det ja. hvis du er du är så er du duktig till att förhandla det är det du, du, du kan du kan ha lite tid emellan arbetsplatserna. Ja. Så sånn som ja. vi har. Så sånn som du. <laughs> du ha. er, ja. og, og han her har ju inte Et ett halvår med etelön. Nej. Och ett år. Nej. Och inte år. Och okay. inte tre år. Nej. Nej. Nej. år. Han ska rätta bara det är <laughs> vårt land en kristen avis. Och talet 7 är av det fått ett antal år med tillön han ska ha 7 år 7 år högsta men heldiga visst så är han ju inte han är ju inte toppchef för Microsoft den här så Nei. han begränsar sig ju i, i summen summan. Oh ja, han är inte freck. Nej, han är inte mer freidig än den kände Lusa så eh øh, ska vi se nu det var ikke 700.000 han hade i år. Nej. Det var ikke 800.000 han hade i år. Nej. Det var ikke 900... Det var en million! Det var en million, ja. Det var, ja. Oh, det var Så da, sju eh, år... For å tale hans sag det var ikke halvandre millioner, det var ikke to millioner, det var bare en. Det laveste antall millioner du ja, kan Ja, det er det. Så, så det er jo greit. Ja. Um, så da, sju år, uh, med en million utbetalt, mm -hmm. og uh, humoren i det hele er jo at det... det, det, det trenger jo ikke å begrense seg bare med det. Nei. Han sitter jo inne med en noen... Av en eller grund grunn så er det aksjer man kan skaffe sig i et firma som er statlig støttet, eller jeg vet ikke helt hvordan det her hvordan det er bygget Nei. opp. Men i hvert fall så sitter han med noen eierandeler som han da må selge tilbake til de han kjøpte det fra, ja. men for mer enn de han kjøpte det for. Ja, selvfølgelig. Det ja. er jo litt av meningen maksimum ganger. <laughs> så, så da... Øh... Jeg er jo helt enig at mannen må hylles Samtidig som, uh, som han kremer. De som satte på andre siden er, er han som, som redaktör For en religiøs avis Er han religiøs selv tror du? Uh, jeg tror han takker mange, mange makter nå for, uh... Det vil jeg tro Og ikke en gud Og du skal ikke ha flere guder enn han er uh, inne uh, ikke, Ingen flere dollar Nei, det stender jo på lista Så, uh, hva tror du han har aksjer for da Som han skal selge tilbake Til, til, til staten? For de må jo kjøpe en Nei, det, altså mange ville jo tenke Ja, kanskje han har en hundre tusen Eller noe ja. sånt nå da i Nei, det er jo for lite ja, det, det skjønner du de jo ja. um, Det kan jo tenkes at man har Kanskje en million da, vet du ja. Det er jo det er en greit sparkonto Ok, greit nok øh, okay. I, Hvis jeg klarer en gang å ha spart opp Det jeg har i en årslønn øh, I aksjer, da er jeg skøy da, da, da har du ikke brukt med på en <laughs> har jeg flink men men det är lite mer än en årslön han har. Han har detta det är litt mer än två årslöner. Och säger du det? <laughs> ja. Så øh, hvis vi runder øh, vi trenger ikke å runde egentlig. Vi kan vi kan ta det nøyaktig for det, det er det är lite mer än 1 miljoner. Hvad <laughs> <Er> du <det 6>? says? <laughs> ja. Så. Jeg kan jo si umiddelbart at uansett Hvor mange guder han er her Så kommer han jo til å Ikke bare han, men han som jeg så det på andre siden her. Ja, De kommer til å faktisk brenne i hades begge to Ja, det um... Hva er dette her for noe? Her sitter du <laughs> for, Og det er litt mer enn 10 millioner så. Ja, det var litt mer, ja Oppenøy i sånn at du kan få mer Men igjen da for, for, for... Ja Ehm um, jeg jag det en sån estetiker så jeg syns ju belöpa med aktier som han för han för de aktierna. Mhm. Det irriterar mig. Ja. For når när du först ska ta så våldsamt med begge händerna. Ja. Når du står med bägge armar. <laughs> ja. Han har gravt djupt ner i ja, den sekken. Si. Ja. Og, men han förklarade inte att få med mer med sig än 10 miljoner 900 000. Ja, så så fort han sade <laughs> han i 11, inte 12. Han nöjde sig. Han var aldrig over det lägsta antalet 10 millioner Nei. du kan få det ha. så det kan ju vara att det räddar dem från branden. Ja. Så eh uh, där följer jag alltså när vi stö först 10 miljoner 900 000. Ja, värst uh, alltså ja, jag kan ju ha ett OCD i min, fångsankal min, löpskar, skäskolan där. Nej, nej du raka snuff så. Vad ska jag då så? på. <laughs> ja. Det er ikke hver vi rekker det der Neida. Men da, mye, for å summere opp da Du har ja. vært redaktør for en avis Som får leser ja. det, for, det gjør deg jo fortjent Til en årslønn på en million kroner Fett nok Du må jo skatte av det Så ja, mye av de pengene du får fra staten Gir du tilbake til staten til, ja, til Jeg får mye av de pengene Ja, takk for det Det er greit nok uh, Og så når du slutter ja. Så er du da Raus nok til å si Vet du hva Nå La vi noen yngre krefter trå til, også, ja. og de får muligheten til å, til å blomstre. Så da trenger jeg bare litt til å si seg sånn, så tar jeg bare med meg, skal vi si, jeg med 10 miljoner. og så den millionen du har där. og den millionen, og så de andre 4 millionene du har. Det finnes jo egentlig ikke polske blekspråterganger som hadde med seg livet. Det er jo sykt, faktisk, det er sykt. Ja. Uh, til alle polakker, jeg, nei, jeg gjør ikke det. Nei? Uh. Jeg vil at vi skal øh, tenke litt på vad vi gjør i hverdagen, og hvor, hvilke valg vi gjør som, som fjerner oss fra disse mulighetene. For han her er her, han har jo skjønt noe som ja, ikke vi har skjønt. Jeg, jeg vil jo si at uh, hvert eneste skritt jeg har jeg tatt den dagen jeg kunne gå. Det har vært i det, 16, det har vært i, i, ikke bare i feilretning, hvert skritt har vært feil. Ja. Hvert, hvert, hvert eneste skritt har jeg tatt. En væravgjørelse vær har vært ja. galt Jeg sier det mye på jeg, Iskall loftstue som jeg glemte å sette inn i ovnen her i dag <laughs> altså, Og si det her og, og prate ut til alt og ingenting ja. Også til den nettesummen Av krona 0 faktisk Ja, men det, vi, vi gjør dette for å For, glede oss. for å glede oss <laughs> <Ja>. <laughs> Det gjør vi eh, Ja, nei det er jo Noen kan business, andre kan Noen kan business, jeg kan ikke <laughs> det, er, det, er, det er helt nydelig hvordan du, hvordan du får det til Ja hvordan, uh, hvordan jeg skal klare å få syv års etterlønn av kroner en million, det er... Ifragodnyhet.no ja. <laughs> ja, for, for vi har jo en slags Når det deg, om du prøver på det <laughs> For det... Jeg har du har drukket litt Og så begynner du å le Jeg er veldig glad i å vente Det er jeg faktisk, der skal jeg le nå, nå kommer der noen stygge kår på bordet For det gjorde jeg faktisk Jeg går med min datter <løpp> Det er hun da drakk brus uh, Hun, hadde, hun var, hadde vel det du kan kalle for laterkampe Pågående Så, så slo du de den i magen så <løp> <strøm> <klament> Nei, hun selvfølgelig ikke det uh, Hun trodde og drakk brus Og så sa hun, ikke, ikke lage nyden For da begynner hun bare Og så drakk hun brus Og så sa jeg bare, pip som då förter hos puta. Alltså, jag menar då, men hos brota var ja. uh, det brust och närsa. Ja. Eh, och här ser det holle för att hon tacka hon grej nu uh, väldigt då det. Jag det var lite stas. Ja. Men man måste ju ut och skämma sig tillbör eller? Ja, då var ja. det var der kjelleren. <laughs> kjelleren, uh, i källaren. Källaren i Österrike. I Österrike. Eh, uh, källor är väl en österrikisk känsla. Där är det det er faktisk mange fjellere i Argentina også, for der er det veldig mange som mener at uh, han godeste Adolf klart å stikke av uh, med konspirasjoner i det gjenget. Jeg skal ikke gå så veldig en ting på det. Jeg, jeg, jeg så det på Hovedstaden i Argentina? Buenos Aires. Hovedstaden i Buenos Aires? Ha -ha! London. <laughs> London Street. London Street. Nei, um... so, wow. Nei, det er mange da, siste i Argentina, herregud. Det var der, det var Tusenlig. veldig mange. Ja, Men om, om Adolfsjord var der, det er det ikke mange som... En da, han hadde også det jo ha vært i gang. Om... Antageligvis. Ja. Uh, det vet jeg faktisk det var, Fordi det var vel faktisk... Ei... Nei, det var ikke, jeg tror ikke han kom så langt som til Argentina i gang, eller han det? Hitlers... Uh... Hva var han var for noe? Bøddel ble han vel kalt, Adolf et eller annet. Ble vel til slutt arrestert... Uh... Jeg, tror han, jeg tror ikke han kom seg... Han kom seg til å stryke da, kanskje. Tenker du på... Jeg kan to Adolfer. Altså? Uh, nei, men er det Adolf uh, Tidemann? Er det den heter han? Som var det var sånn. ikke han. <laughs> Adolf Hitler? Jeg kan tre Adolfer. Ja. Uh, Adolf Eichmann? Det har jeg kanskje ikke rett gjort. Ja. Det er... Vi må nære spørsmålet. Du har gjort din uh, historielekse. Jeg har det. Uh, han ble tatt uansett, hva er det Eh uh, gick av med døden Uhyrligt. Ja. Så vi därför för to. Ja. Eh uh, men kan var det inte Mossad som uh, som tog Mossad? Jag vet vad Mossad är. Nej. Haha. Nu nog tänkte jag på Mossad. <laughs> ja. Var den <det> grekisk? <laughs> det er den uh, israeliske Ja ja ja, självklart, självklart. Ja, ja. ja. det är ju det som driver så han Fortklart på sidor. <laughs> ja. Det gör liksom de som, uh, som heter det? Ja. ja. Uh, apropos verdenskrig og sånt jo, Det ser jo ut som i stedet med to fødde Inn i tredje verdenskrig nå Ja, det er jo Det er, jo, uh, det er deilig at det er så langt unna <laughs> Ja, forløpig så er det det uh, Der så jeg jo faktisk det at Svenskene har gitt Nå og slå Norge i langrenn Ja I 2015 Ok I 2016 Og i 2017 Jaha. Stod det Det var overskriften Jeg har ikke lest sagen Men det var de tre årene Frem i tider Eller altså to år frem i tider uh, Som de har gitt opp Og slå Norge i langrenn Mhm mm det første som slog meg var det at det er det fordi at svenskene kanskje aner og øyne at det om uh, tre til, så eksisterer ikke noe lenger. <laughs> det kan bare være. Ja. Tenk, er du en sånn, uh, sånn at uh, dette landet kommer til å gå underaktig på grunn av alle flyktninger og sånt? Altså, nei, på grunn av flyktninger eller på grunn av russer eller hva det måtte være, ja. så... Så er det ikke sikkert at så trenger å pugge alle versene på Jav Gjelsgård. Nei. Nei. Det de du kan, de kan enda ikke du har bruk for oss nå. Rett og slett, om et par år til. Uh, det er, jo, der er i, i Europa. Uh, ja. Vi har vel bestemt oss for å holde oss under møde. Ja. Uh, men jeg føler, jeg føler jeg må ta opp en liten tråd. Ja, men bare et, før, du, før du... Er det en liten advarsel? Ja, uh, for... Første innspilling vi gjorde... Ja, så, uh, så hadde jeg hade jag lite olycka för det var fredagen 13 och jag kände att det var ja. det var litt problemer Og så pang så var det pang pang pang, pang i, i Paris. Ja. Ja. Det det är det, det, det du ska googla. Nästa episode så hade jag väl med lite om knivkasting, kniv, knivkasting. Du skulle kasta knivar du? Ja. Och där netter på så var det två politimän som ble knivstukket her i Venstre, faktisk. Ja, det er ikke langt unna, altså det er rett utover Det er bare Omtrent, et, uh, et, et knivkast unna. <laughs> et knivkast unna. Uh, og så, ja. i dag så har du trukket opp det at det blir verdenskrig. Ja. Jeg uh, synes jo det var litt eskalering. <laughs> Vi var oppe på, på terror med skyting og, og bomber og sånne ting, ja. så gikk det litt ned igjen til knivstikking, ja. og nå drar du en verdenskrig in i bildet. Ja, da, for menneskeheden, sier skyld, så gjør jeg sånn. Bank i, i øh, Finer-bordet der. Ja, øh, rett fra IKEA. Mm. Uh, og håper jo selvfølgelig ikke at det er min ord setter gang ja. uh, i gang i den tredje verdenskrig. I Slåfald så burde vi hatt flere lyttere, for det, det, ja. det er jo altså, Nostradamus og, og hans ja, de bror. De kan jo bare gå og legge seg. Ja, de uh, <laughs> ligger rolig det, Ja, <laughs> det har de gjort, så har de gjort det i mange år. Uh, det heter sånn at uh, Russland, uh, Vladimir Putin, har jo eh, lagt sin hat på, på IS, i hvert fall uttatt om man skal, skal hjelpe han, eh, Assad, eller og, som egentlig ligger til grunne er jo eh, for så vidt et fett han har bestemt seg for å grose IS, og nå har jo resten av verden etter hvert sett alle våre, og bestemt seg for å være med han og gjøre dette her. Han sender jo fly på fly på fly på fly på fly så var det da et bombefly fra Russland, ja. som kjørte over, de kjørte jo ikke over, de fløy jo over da, Tyrkia. Gjorde de det? Ja er du helt sikker på det? Uh, nei, jeg kan ikke vede familien min på det, men, men uh, ifølge ryktene da, ja. så fløy det over Tyrkia. Uh, Tyrkene forsvarte da sitt luftrom, uh, som kanskje da må si at det er de rette, men så tänker jeg samtidig at uh, Tyrkia er vel lige mulig til ta i sted. Jeg tenker som så at uh, hvis du skal hjelpe meg å ta en innbrudstyv, og så springer du over planen min, og så skylder det. <laughs> det, jo, det blir det sånn, men ok. Uh, Tyrkia har reagert da, uh, sier da at uh, han det var et bombefly, skjøytene. Ja, jeg forstod det som det. Ah, fikk, uh, jeg trodde det var uh, jagerfly mot jagerfly. Nei, For jeg, det har jeg, jeg savnet sånn. siden Top Gun, ikke sant? Sida London i på uh, Ja, ja det, det, jo, det fikk jeg ikke med meg. Men, nei, men, uh, jeg nei, jeg kan ikke huske det. kan ikke huske det Men, uh, men konceptet dogfight, ikke sant? Det ja, ja. er jo hele eneste att det ville bli jagerflybilott. For at jeg skulle liksom herje ape med... Med de andre pilotene Ja Og det var en F-16 uh, Som skjøyte ned Og tenkte jeg, Yes da F-16 fungerer det, det var et F-16 ja uh, Det har jeg ikke hørt om På mange år faktisk Jeg tror de hadde kommet til F-100 Tusen ganske Men de hadde De sendte opp et F-16 ja, Som skjøyde ned Jeg forstod det som at Det var et bombefly Ta det med i klubben Hva du vil uh, Og det var veldig innkalt etter hastemøyde med NATO for å, at, for å få bekreftet at NATO var i ryggen til mm. å støtte dem på dette her. Det at de hadde skutt ned et russisk fly, hos det hos det. Så, eh, og var veldig tøff at nå har vi, vi har forsvart luftrommet vårt, det ja. er det vi har grav på, og NATO støtte oss, sånn og sånn. Og så gjeng det noe da, så, så helt tydeligvis han der, han tyrkiske, hva er det, statsministeren de i Tyrkia, tror jeg. Ja. Ja, lang, la, oss, la oss kalle han kongen da ja. I Tyrkia <laughs> Saren i Tyrkia Helt tydelig stås hovedutårlig De siste nettene For nå gjenger de ude og så sier det At de visste ikke at det de fly var russisk Nei. Så nå har han grann litt Nei, men, men er det så nøye Hva er det hvis at det om Nei, det men han har ikke noe helt stått her Ja, vi skjønner et russisk fly Fordi at du ikke krenker vårt luftrom Vi har lov til å skyde deg ned ja. Stadig og så gjengde det et par da, så nei, sorry, vi visste ikke at det var russisk. Ja, det var bare et fly. Var, de trodde det var bare et fly. Ja. Det høres jo feil ut for meg. Men de trodde også det var over Tyrkia, noe som det kanskje ikke var? Ja, det, det er jo mening av alt. Det kommer ja. til å ryktes... Uh... Altså, hva? Si meg. Hva er en grense, Nej, Nei. Hæ? Nei, uh, det er jo... Uh alltså luften. på kart de, kan ja, du ju se se ja, luften, det är ju vanskligt att få med sig nøyaktigt. Ja, det är ju en teknologi eller? som inte mig är helt liksom he Google Maps. Ja. Men det bara det det kunde ju hjälpa mig. Jag Det, ikke, da, Kim, det. Nei. Nei. Nei, så, så du menar at det var tycker jag har startat en världskrig eller? Nej, jag tycker ja, det började ju på samma första världskrig började ju på det var väl chefen hållte på att låtsa han ut sagt, nej han var väl högt embetsman på et vis i uh, gamle Østrig-Ungaren, var det, det? Som då var et e-nasjon. Så blei, uh, var det en prins da, tror jeg, som ble skutt i Serbia. Som startet hele, <laughs> så tenker om vi da begynner å skyde ned, det, jeg ser, jeg ser den røde tråden, det er en rød kjetting, han er megesterkt. Der, uh, neida, vi forhåper at det ikke gjenger så langt. Uh, nei, altså, det, kan det være oljeprisen går opp igjen, da? Ja, tror du mye ferdig jobb igjen? <gif> ikke etter dette <gif> Nei, det gjør vi nok Vi er, brenner de brune vi, vi kan i nå Det er bra å gjøre, som, uh, som en tysker i, i ferdig og før, ja. Så brenner vi brune Det gjør vi ja. Vi har brent brune nå en uh, god time En god time Var det en god time? Uh, det, det var en time Det var en time Pl Pluss noe Ja Jeg har faktisk aldri, jeg har nesten aldri vært som jeg nå Nei. Så hvis du har lyst til å, til å Sette en og en stregg ja. Som du gjør, så Jeg føler at vi kan streksette nå To streggene svare uh, Ja, uh, hva kan vi konkludere med I dagens uh, utgave Vi kan i alle fall konkludere med at uh, Takk til Agda Lyd Søraudio og Otrivin ikke minst Ja, Pinex Den Pins. billigere parasett ja. Fordi, Mens du sitter her pisset trengt Så tenkte jeg, da kan jeg holde på det her litt Da langt. så drar du dit Så uh, <laughs> Så att det sitter bara. Det tar vant. Det tror jag hjälper. Ja, det tror jag kan kan, kan lösa mycket. Så eh så föll jag ju att eh når, når vi bara spår krig och eller ända runt omkring. Ja. Så tänker jag ibland att vi må vi måste på det goda. Det är vi är ju god nyheter. Vi är ju god nyheter. Ja, vi har i alla fall god nyhet. Ja. Totalt .no. nog. ska vi se vad kan vara en god nyhet nu då eller hvis du er imod hijab og nikab og nynnedrakte, ja. så kan du røyste Schweiz. Ja, du kan røyste Schweiz. Ja. Ja. Jeg, jeg prøvde å blåse liv i, i, i illen i peisen her, men jeg ser jo og føler at vi, vi er ferdige. Ja, det vi ser på. Jeg, er, jeg er enig i det. Mulig vi var ferdige for en timme siden, så det er vanskelig. Vi har jo bare et eksponeringsbehov. Ja, det er mye eh så ungefär i alla fall tilldelsutdel över i detta här. Med tack Agda Ryd för audio och och Trivion Pinex. Jeg Ehm jag tog också några C-vitaminbrustabletter. Ta mer av. Ja. Eh uh, kanske det hjälper. Ska vi se. Nu har du varit förkölad i tre episoder. <laughs> <Ja>. <laughs> så uh, tiden vil visa i uh, till nästa vecka om du är nåsjuk. No mm. Till alla där ute, ha en få treffelig god helg. Ja. Takk. Eller eller den hva slags uh, type dag eller, eller hva det er for noe som som kan måtte være. Ja. Hadde ha fint. Ha